Köçün çarvanın qarşısına kəsmək idi. Və deyə Permaçam yəni, bu döyüşdə, lakin yəni Masam, bu döyüşdə yəni heç bir döyüş olmur. Yəni, onlarla yəni şey Allahın yəni vaxt, yəni dəyişik olduğuna görə həmin qafirəni Permaçam görə bilmir. Və bu da e, Hicrətin 16-cı ayındadır. Yəni artır bir 1 il yarım keçmişdi Hicr tarifindən. O vaxtı baş verir. Məncənin başqa bir yəni, döyüşlərdən nəxlə adında bir döyüş olur. Peygamist a.s. Abdullah ibn-i bir sahabəni Rəcəb ayında 17 nəfərlə e, daha doğrusu e, 80 nəfərlə təxminən 80 nəfərlə lakin hicrətin yəni ikinci ilində yəni artıq 17-də 17 keçmişdi hicrətdən yəni ikinci ilin 7-ci ayında Peyğəmbər sallallahu əleyhi Abdullah ibn Cəhşatı səhabəni göndərir Nəxrlə deyən yerə. Bu Nəxrlə deyən yer Məkkə ilə Tayif şəhəri arasında olan bir yer idi. Ora Nəxrlə deyirlər. Və Peyğəmbər bu səhabəni ora göndərir və deyir ki, ged, lakin döyüşmə. Döyüşməcüyuq. Ged, lakin bax Məkkədə olan xəbərlər, yəni orada Məkkənin yaxınında olan hadisələr, sonra Məkkənin keçən qafilələrzə haqqında, yəni, umumlə, yəni belə bir yəni, məlumatlar gətir və bu da peyaməsində sahabilər göndərir və sahabilər deyir ki, biz orada olanda yəni, onu nəxil edən yerdə görür ki, Qureyşin böyük bir qafiləsi keçir yəni, böyük bir kərvanı keçir yoldan Bu da deyir, Rəcəb ayındaydı Rəcəb ayda bilirsiniz ki, yəni, hələm oyalan aylardandır yəni, bu aylarda döyüşmək qadağını idi və deyir, biz fikirləşdik ki, əgər yəni, axırıncı günü idi ayının Yəni, Rəcəb ayı buyur qutarır, ki, biz baxdıq ki, əgər müşrikləri onlar bu gecə gedib-gedicə də Məkkəyə, yəni biz onları yəni, tuta bilməyəcəyik. Ona ödə fikirləşdi və dedir ki, yəni, sahabə dədər ki, gedib onları götürəyik, yəni həmin qafiləni, həmin kərmanı. Vədir, gəlin, kərmanı götürürlər və kərmanda olan hamısını yəni, əsr kimi götürürlər orada olanları. Yalnız bir nəfər, nov fəradında bir nəfər Məkkəyə qaçır. Yəni, əllərindən çıxıb, qaçığır. Onlar deyir, bütün kərvanı, yəni orada olan var, orada qəniməti və həmin iki nəfər əsri də, çavana götürə əsrləri Peyğəmbəst yanına gətiriləmədiyinin şəhərinə. Peyğəmbəst hanım onları deyir ki, mən deyirsə, əmr etməmişdim döyüşməyi. Mən isə döyüşməyi əmr etməmişdim. Çünki bu aylar haram aylardır. Bu aylar haram aylardır. Və deyir, bu vaxtı sahabələr yə, kədərlənirlər, yəni pis olurlar. Yə, Çünki onlar əmr etmədi, bir şey ediblər. Və hətta Qurayşdə deyil, müşriqlər deyirlər ki, yə, bütün tayfalara xəbər yayınlar ki, Məhəmməd və onun tərəftarları haram aylarına halal ediblər. Artıq haram aylarına hörmət etmirlər və bu aylarda döyüşürlər. Lakin, həqiqətlə Peyğməsəm olar deməmişdir döyüşmək. Peyğməsəm onları E Göndərmiş ki, gedib oradan məyyən bir məlumatlar getirsinlər. Və sonra Allah'tan yəni, bu haqda ayla nazilədir. Pəqara Sürəsinin 217-218-ci ayləni Deyir ki, ya -yəni, Rasulullah, ey Peyğəmbər, səndən haram aylarında döyüş haqqından soruşurlar. Sən onları ki, bu aylarda döyüşmək böyük günahlardandır. Yəni, bu aylarda döyüş etmək böyük günahlardandır. Yəni, Zülhüccə, Zülhüccə, bir də Rəcəb ayı. Haram aylar dörddür. Zülhüccə, Zülhüccə, bir də Rəcəb ayı. Bu dörd ay haram aylardır. Allah tədir ki, bu aylarda döyüşmək böyük günahlardandır. Lakin, Allahın yolunun qarşısını kəsmək, yəni Allahın insanları göndərdik bu haqqın qarşısını kəsmək və onu küfr etmək və insanları məhsud haramdan məhrum etmək və orada yaşayanları oradan çıxartmaq ondan da böyük günahdır. Yəni, bu ayrada döyüşməkdən də böyük günahdır. Fitnə döyüşməkdən, yəni ölümdən daha... Yəni, onların müşkilətən etdiyi fitnə döyüşməkdən və ölümdən daha çox nədir? Daha çox böyük günahdır. Sonra atar üçün yəni, onlar sizi yəni, öz dininizdən döndürməyənə qədər sizinlə döyüşəcəklər və sizə ədamət göstərəcəklər. Sizdən deyir ki, kim öz dini dəyişərsə və o cür ölərsə, o cür kafir kimi ölər və həmsinin o kəsilərin əməlləri həm dünyada, həm də ahirətdə batil olar. Yəni, heç puşa çıxar. Və onlar cəhənnəm əhv edirlər onlar orada da əbədi olaraq qalacaqlar. Yəni, kimlər ki, İslam'a gələndən sonra İslamdan çıxarlar. O insanlar əbədi olaraq cəhənnəmdə qalarlar. Ələtərə bu haldan nasildir və bu vaxtı müsəlmanlar həmin müsəlmanların ürəyinə rahatlıq gəlir. O ürəyinə rahatlıq gəlir və Peyğəmbər sallallahu həmin əsirləri və həmin var dövləti, yəni qəniməti, yəni səhabələrdən qəbul edir, yəni döyüşdən gətirilən qəniməti qəbul edir. Və deyir, müşriklər Məkkədən həmin əsirləri tələb etmək üçün adam göndərlər ki, bizim əsirlərimizi geri qaytarsın. Və Peyvham Aslanım deyir ki, əgər ibn Əbü Vəqqaz və Ötbə ibn Əqazıvan adlı iki nəfər sahabi geri qayıtmasalar, yəni əsrlərəsə verməyəcəyik. Və başqara vaxt edir ki, bu iki sahabi, yəni həmin səfərə çıxanda, nəxr edən yerə, həmin döyüşə çıxanda, bir dəvələr olur, dəvə itir, dəvə itir və onlar iki nəfər icazı alıb gedirlər dəvənə axtarmağa dəvənə axtarmağa və müsəlmanlar gəlin mədnəyə onlar hələ dəvənə axtarırlar, hələ tapmamışlar. Onlar yəni Peyğməsən birmirdi ki, onları yəni müşriklər tutub, yoxsa onları hələ yordur, axtarırlar. Lakin onlar gələndən sonra, yəni mədnəyə çıxandan sonra Peyğməsən müəsirləri Məkkələri geri qaydarır. Və bu ildə, yəni hizrətin ikinci ilində, yəni 17 və 18 ay keçdikdən sonra Peyğməsən hizrətindən Allah tərəfi peyğəmbər sallallahu qibləni dəyişməyə əmr edir. Qibləni dəyişməyə əmr edir. Çünki peyğəmbər bu vaxta qədər Quds şəhərindən Quds şəhərindən Əqsa Məscidinə tərəf namaz qılırdı. Yəni bu da hazırda Fələstin torpaqlarında yerləşir. Fələstin torpaqlarında yerləşən Məscidə Peyğəmbər o tərəfə namaz qılırdı. Halbuki Peyğəmbər həmişə dua edirdi və istəyirdi ki Məkkəyə tərəf yönəltsin. İbrahim əleyhissəlamın oğlu qibləyə yönəltsin. Və bu da Peyğəmbər əsəmamın yəni, duasını Allah təala edir və Allah təala ona əmr edir ki, qibləni Quds şəhərindən çevirsin Məkkə tərəfə. Və bu da Peyğəmbər əsəmamı çox sevindirir və həmin gün Yahudilər də Peyğəmbər əsəmamı təhqir edirlər. Dediləşəni, niyə görə Məkkə tərəfə qılmır? Yəni Quds şəhərinə tərəf qılar. Quds şəhərinə da Peyğəmbər əsəmamı müəyyən, yəni, söz-sövbət gəlirdi, onlara Peyğmasam istəyirdi ki, Məkkə qiblə tərəfi olsun. Və səhərçi gün Quba şəhərində olan müsəlmanlara bu xəbər çatır. Quba şəhərində və Quba qəsəbəsində müsəlmanlara bu xəbər səhərçi gün çatır. Və onlar sübhümasında olarkən deyirlər ki, onlara bəs məscid yəni, qiblə məscidlər harıma çevrilib. Və onlar rüküdə olduğu vaxtlarda, yəni, yürkə olduğu halda Bütün namazlarından hamısı Məkkəyə dərər, çevrilirlər və həmçinin bu ildə bu ildə Allah təhələ Ramazan orucunu fərz edir. Bu ildə Ramazan orucunu fərz edir. Bu vaxtı qədər Ramazan orucu fərz deyildi. Ümumiyyətlə, Allah təhələ fərz etməmişdir. Lakin mühərrəm ayında aşuro gününü oruç tutmaq fərz idi. Sonra Allah təhələ Ramazan orucunu fərz edəndən sonra E, Məhərrəm ayının onunda də yəni aşıra günündə oluşturmaq müstəhəb olur. Və sonra isə bundan sonra, yəni İslam tarixində ən böyük hadisə, ən böyük dönüşlərdən biri Bədir döyüşü gəlir. Bədir döyüşü gəlir və Bədir döyüşü haqqında inşallah gələn dərsimizdə məlumat götürəliyik Allahın izni ilə. Rahim, Alhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Aləmin, Və s-salatu və s-salamu aleyhə şəfəl ənbiyyəyi İnşallah bu güncə gündə Peyğəmbərin həyatından Mədinədə olan hal yəni Hicrətin 2-ci inşallah bu gün məlumat götürəcəyik. Demə Hicrətin 2-ci ilində ən böyük hadisə, İslam tarixində ən böyük ən mütəbərrir hadisə Bədr döyüşü. Bədr döyüşü baş verir. Peyğəmbərə sənə beşidilər ki, Əbu Sufyan bir qervan aparır. Ticarət qervanıdır, Şamdan gəlir. Əfəmsam səhabələri öz başlarına toplayıb edir ki, mən eşitmişəm ki, mənə deyiblər ki, bəs Əbu Sufyan böyük bir çarvanla Şam tərəfdən gəlib, yəni Bədr yaxınlığından keçəcək. Bunu işlər, yəni, yəni onlara, yəni etdi və səhabələr də deyəcək, yəni biz hamımız, yəni getməyə razıyıq. Əfəmsam ki, gəl onun biz tez çıxaq ki, o, yəni, həmin o çarvan bizdən qabaq keçib gedməsin. Və Peyğəmbər sənabə öz əshabı ilə öz əshabı ilə çıxırlar həmin kərvanını qarşılamağa. Bədir, yəni, quyuları olan tərəfə, yəni o istiqamətə çıxırlar kərvanını qarşılamağa. Ümumən, yəni Peyğəmbərlə olan sahabilərin sayı, ümumi sayları 313 və 317 nəfər idi. Təxmin, bu arada idi. 313 və ya 317 nəfər. Onların 80-i 2 və ya 86 təbələ bu arada olan rəqəm mühacirlərdən idi. Yəni, Məkkədən Mədini hizət edənlərə, yəni onlar mühacir deyirlər, mühacirlərdən idi. Qalanlar isə, yəni 61 nəfər Mədinədə Ağuz qəbiləsindən idilər. Ağuz qəbiləsi Mədinin ən böyük qəbilələrindən bir idi. Və 170 nəfər isə Xəzrəz qəbiləsindən idi. Və müsəmanlarla 2 at var idi və 70 dəvə, 2 at və yetmiş dəvələri var idi və bir dəvənin üz ə, ə, üzərinə iki və ya üç nəfər minirdilər müsəlmanlar bir dəvənin üzərinə iki və ya üç nəfər minirdilər və Peyğambasının dəvəsinin üzərində Əli ilə Əbu Lübabi adında bir nəfər sahabi yəni Peyğambar ilə həmin dəvəyi minirdilər və Peyğambasının sahabələrini veriləyəndə biri minirdi və ikisi minirdi Peyğambasının piyada yedirdi birəz sonra Peygamaz hanım minirdi, onlar piyada yedirdilər. Yəni, bu cür yəni, növbə ilə bəzə düşür dəvədən və bəzə dəvə minirdi. Yəni həm heyvan yorulmasın, həm də ki, yəni, hamı bir yəni, biraz gəlsin, bir az dəvə ilə gətsin. Və həmin sahabələr, əli yəni, ilə əbulübəbə, öz növbələrə gəlb sitan, deyilər ki, yarosunlar, biz piyada yedirik. Yəni, yəni, öz növbəmizi veririk sənə. Peygamaz yəni, onlar deyir ki, xeyr, siz məndən güclü Yəni siz məndən ödə güclüsünüz. Və mən də sizdən yəni səlavəm yəni artıq deyil. Yəni mənim də səlavəyə ehtiyacım var. Siz nedir ki sizin zən yəni, səlavəyə ehtiyacınız var, əziyyət çəkmək üçün səlavət qazanmaq üçün, həmçinin mən də istəyirəm əziyyət çəkim və mən də səlavət qazanım. Və sonra də Peyğəmbər sallallahu yolun yarsı çatan da həmin səhabəni Əburubəni Mədinəyə qaytarır ki, gedib Mədinədə yəni cəməta qalan yəni cəməta yəni əmrli yerəsin, yəni, olsun və həmin sahaba gəlir və görür ki, e, Abdullah ibn Umuməqdum, yəni bu sahaba kör idi. Görür ki, artıq namaz qıdırır cəmada. Artıq cəmada namaz qıdırır və bu, o demək edir ki, yəni ki, Abdullah e, ibn Umuməqdum, yəni artıq yəni cəmatın yəni, əmri idi. Və o da heç nəmir və yəni, qayıtdığı səhəbi görə də susur, yəni. çünki həmin o vaxtı, yəni, həmin yəni, Əbulübəb adlı sahaba kiçik yaşlı olur, yəni, az yaşlı olur. Sonra Əbu Sufyan eşidir ki, bəs onun qafiləsi üçün, yəni həmin bu çarvan üçün, ticarət çarvan üçün xəter var. İlimüsamannlar yəni, tərəfdən nəsə bir təhlükə ola bilər. Və bu vaxt Əbu Sufyan Damdam dam dam ibn Amr, Damdam dam ibn Amr atə bin nəfəri Məkkəyə göndərir. Və deyir ki, get Məkkəyə və Quləşə xəbər ver ki, biz təhlükə var, müsəlmanlar hücum edirlər. Yəni çarvanlar sizin malınızı dövəzsiz hər bizən almaq istədilər. Və deyir Damdan Məccəyə gəlir, həmin bu Abs rayon göndərdiyi adam Məccəyə gəlir. Və Məccəyə gələndə deyir elə vəzirdə 22, yəni hakü ilə, tətdir köynəyini cırıb, yəni köynəsinin yaxasını cırıb, yəni, elə vəzirdəcə ki, yəni, qorxulu bir vəzirdə cəmatı hamısını neyləsən, tez ayağı qaldırsın. Və deyir, qışka -qışka deyir ki, Ey Gürəşlər, burda sizə qışkır ki, ey Gürəşlər və yəni, sizə bəla gəlir, sizə bəla gəlir, sizin bütün malınız Əbu Sufiyyəmləndir, bütün var dövrət edirəm, siz və deyir, buna Məhəmməd və onun əshabı bir təhlükə yaradırlar, yəni onları hücum etmək istəyirlər və deyir, mənə mən gəlir ki, siz deyir, onları çatəbiməyəcəksiniz, yəni artıq onlar gəlib karvanını götürəcək ilə siz gedənə kimi və deyir ki, kömək edin, kömək edin. Bu cür haqqı salıdır Məkkədə və Məkkələrdir bu neçədən də Qureyşlər olan asıqqalar yığılırlar və deyirlər ki, bəs, bu da bir fürsətdir ki, biz müsəminlərə yəni, yaxşı bir zərbə indirir ki, onlar yəni, tam zəifləsinlər. Və deyir, hamı yığılışlı, bütün Məkkələr, Qureyşlər hamı yığılış toplanıb, yəni, müsəminlərə qarşı hazıraşlar döyüşə. ve onların yani iş toplandığı döyüşte təxminən 1300 nəfər, 1300 nəfərə yaxın adam